За що ж Ігор заплатив життям? У кримінальній справі знаходимо переліку краденого. Це два магнітофони, золотий ланцюжок і дві пляшки-горілки. Із показань Градова. Потім посиділи у Фоменках вдома, послухали музику на двох магнітофонах. Це відразу після вбивства. Наступного ранку вони складали іспит з Хібії. Як сказав згодом, звертаючись до своїх вихованців на випускному вечорі, директор 204-ї школи перед ними відкриті всі шляхи. Звичайно, він адресував ці слова і градову з Фоменком, але у тих був тепер лише один шлях на лаву підсудних. До того ж на лаву підсудних у зв'язку з тією самою справою потраплять ще три їхніх однокласники. Недрма кажуть, що зло ніколи не ходить поодинці. Шістьма долями розрахувався десятий клас за жорстокі прорахунки у вихованні. Проте, якби слідство підійшло до справи формально, то посадило б заграти ще кількох. Що робити з награбованими речами, вони не знали. Перед усім, як висловлюється на злодійському жаргоні, слід було скинути золото потім десь прилаштувати магнітофони. У пошуках ринків збуту Градов розповів про вбивство Ігоря своєму знайомому шупику. Що зробив після цього шупик? Поспішив до міліції? Ні в якому разі. І тим самим попав під статтю 187 кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недонесення про тяжкі злочини. Більше того, Шопик зголосився допомогти у збуті краденого, чим підпав під дію ще однієї статті 213. При ознайомленні із матеріалами справи складається враження, що злочинці не лише не намагались відвести підозру, а навпаки всіляко привертали до себе увагу. Ще два однолітки Грибенюк і Ликов були втаємничені в усі деталі вбивств і теж погодились сприяти у продажу награбованого, через що згодом теж зазнали кримінального преслідування. Пробивство на березі річки Десенки знало дедалі ширше коло людей. Мабуть, і справді вже пів класу. Про те, що вчинили Градов і Фоменко, охоче розповідали всім бажаючим. Чому? Знайомлячись із протоколами допитів, я натрапив на рядок, який багато що пояснював. На запитання слідчого, чи є на його совісті інше правопорушення, Градов відповідав так. Ні, немає, але щоб утвердитись в очах своїх знайомих, я розповідав їм, що не впорю по кишенях в автобусах. Про це розповідав, зокрема, Курносову, на прізвисько Жаба та багатьом іншим. Можна уявити собі, з яким захопленням він розповідав Жабі, як вони катували Ковальчука. Від своїх попередніх показань Градов згодом відмовився. Сам факт розбілицького нападу на Ігоря Ковальчука заперечувати, звичайно, не міг, але версія того, що відбулося, у його викладі раптом набула зовсім іншого змісту. На першому допиті він розповів про все, як було, не тому, що мав намір розкаятись. Приголомшений несподіваним для нього арештом, він просто не встиг нічого вигадати. Проте у слідчому ізоляторі досить вільного часу не лише для того, щоб поміркувати над сенсом життя, а й виробити лінію захисту. Особливо зважаючи на те, що серед сусідів по нарах завжди можна знайти кваліфікованих консультантів. Так він вирішує звалити всю відповідальність на Фоменка, забувши, про що він розповідав раніше. «Я йшов попереду і очікував, коли вони підійдуть. Раптом призлушений скрик, почав її гукати, але нічого не почув у відповідь. Повернувшись назад, я побачив, що сорочка Ігоря в крові. Я хотів спитати у Фоменко, в чому справа, але побачивши у його руках ножа, усе зрозумів. Це була натхненна брехня, що мала на меті відверто підставити спільника, а самому залишитися збоку. В очах у Фоменка не було жалю, а лише звірячий блиск. Я злякався. У горлі моєму пересохло, і я не міг нічого сказати. Далі, за Градовим, водії розгорталися так. Він, мовляв, був такий переляканий, що йшов ніби у напівсні, аж доки вони не опинились на квартирі Ковальчуків. З того, що награбували, запропонував усе повернути, крім двох пляшок грілки. Усе це було викладено в листі на ім'я прокурора. Заради чого ж він вправлявся у красному письменстві? заради останнього рядка. Прошу врахувати щиросердні показання і пом'якшити мою відповідальність. До речі, свої щиросердні показання він міняв кілька разів. Потім був суд, на який викликали 35 свідків. Ні, ніхто із сторонніх розправи над Ігорем не бачив. Проте всі, хто міг дати свідчення про спосіб життя підсудних, про їх поведінку напередодні і після злочину, були серед тих, чия присутність на судовому засіданні визнана обов'язковою. Суду належало не тільки проголосити вирок,